الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمد بن عبد الله ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه وترك الامه على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عن ها الهالك فصلاه وتربي وسلامه عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته اجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم الى يوم الدين وبعد فاين اصدق الحديث كتاب الله تالا وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدع وكل بدعه ضلال وبعد فالحمد لله ماضر وار تبارك وتعالى e falindërojmë kirjusin tonë dhe të gjithësis, dhe të matë e madhërojmë, dhe të matë i në nështërohëm i dhe i përullëm, dhe bimë salavat, dhe selam bimë Muhammed Mustafan, sallallahu ta'ala aleyhi vësallem, dhe mbi shok të ti i besinek, dhe mbi të gjithë ata burra të mëdhenjë, të cilët kanë vazhdua rrugën e tyre, derin dite në gjikimit, pastajnë, dhe zërë dhe motra mësliman sat jetojmë në një koh kun kataran të botës u janë vërësul u rësul me drejtuar mëslimanve sat jemi në një koh ku gjithandej së lëmohët islami gjithandej kritikohet këtë din, lëftohet këtë din, lëftohet din i ja Allahët të madhëruar. Sëtë jetojmë në një kohë kër islamin e cilësojnë për mizori, islamin e cilësojnë për padrejtësi, islamin e cilësojnë për shkele të drejtave të njeri o të dhe kështë o maradhë njërë po, një nuk uzojmë të qëndrojmë duar kërëq, a njëpse i madhë i Allah, të bare kjo të alja, e ka marë mësi për me mbrojt këtë din, me i dalë para këti dini, sepse është i ti, dhe a e ka zhjetë për vetë vetën e ti, dhe a e ka garantuar dhe siguruarë se do të mbrojnë këtë din, njërë po, e kemi për obligim, dhe kemi për borqë, të dalim krakhti dinit Allahot të madhruar kjo nga njëra an ndërsa nga ana tjetër që të regojmë të tjereve se realitetit që ndrën krejt në ryshe dhe se nëse e këthën të kondër të në vëthua krejt bota është e padrejt krejt ideologjit janë të padrejta për pos islamit atërja ke qëlluar atërja ke folë të vërteten dhe për kët Faltmahu vet Allah azza wa jal kemi material sa te duash me dhën dhe me fol për drejtsinë e madhe që ka ky islam për drejtsinë e madhe që ka kjo fjalë Allah te madhruar për drejtsinë e madhe që ka ky sheriati i Zotit dorasa për ilustrim e cekum një nga simbolet prej simboleve të drejtësisë më të cilat është pajisor dhe ka qeni pajisor kë imet dhe kë islam dhe kë shëqiri islame, në mënyrë që ta shofum se si kanë qendruar muslimën pra ndrejtësis dhe në anën tjetër se si kanë gzuar të drejtat edhe ta të, të tjertë të cilat kanë qeni jo muslimën dhe si fundi krejt sakra hazojm drejtsinë asaj kohe kur kanë gjikuar të drejtët me drejtsinë e kohës së sotet kur gjikojn ata të cilët pretendojnë drejtsi anar e letat një gjahë të tillë nuk ekziston e kemi fjalën për Omer bin Abdulaziz Allahu të ju ofti knasërëmeta dhe me neve dhe me të gjithë musliman Omer bin Abdulaziz nuk ka pik dyshimi Se është një simbol nga simbolet e drejcis Në të cilën silët një shembol i shembolor Dhe i pashaq se si dohet jet njeriu Me karakter, me moral Se si dohet jet njeriu me din dhe me iman Se si dohet jet njeriu me shkenz dhe me dituri Se si dohet jet njeriu me shëqri dhe me vlazri Se si dohet jet njeriu me poshtet E këtu nësë shumë të rëshasi njerëzit O mërbën Abdulla Azizi Ky burri madh Dhe ky djalo shi madh I cili Një herë mbranta ditës Indrëntën nga tri herë tesha të trupët të ti Sepse lukësi Dhe të mirat të cili A tja kisht të dhanë allahu A ti dhe babës të ti Dhe familës të ti nuk ishin fund Sepsa ta ishin breter Soltana dhe poshtetar Të cili të kishin thua i sekrejt botën e mdorë O mërbën Abdulazizi, jetën të në palatin e mbretris në Medin, por e kështë palatin e baba i ti në Irak, në Bagdad, dhe tjetër në Egypt, dhe tjetër në Damask, dhe tjetër në Jemen, dhe kështë të mëralë, palate pasë palateve, të mirë atë më dhatë Allahë të më dhruarë. O mërbën Abdulazizi, mesy më të vetë, e përjetoj dhe dekenë, e kalifës i mehërshme Suleiman ben Abdul Melikut dhe që loja të kur atina e rrë momenti fundit i vdekjes e rrë momenti fundit i vdekjes dhe o meri rrëdi Allahu anhu po ashef dhe po bindet se edhe mbretri duhet me vdek edhe njerës të mdhej duhet me vdek edhe po shtetar duhet me vdek duhet me dal prej kësa i dinjaje bile edhe te me dal vet Dhe krejt pushteti me mbet, me mbet pas tina Krejt pushteti me mbet, për a hongëraj dhe për a shfridzuar atë As familja, as shëqëria, as pasiria Mës me shëqëruan varë për për për amilit dhe veprësit i Silemanit, kër i erdi momenti vdekjes Për e thërët madhin Allah të bare kjo të ala Dhe për thëtozët, jo Allah ti që pështetit nuk a fond, më shërë atë që pështetit të i në amuar fond. Allahu akbar, Allahu akbar, pështet i njeriut, sa dhe që ti jeti gjatë, sa dhe që ti jeti madhë, sa dhe që ti jeti fortë, a i fort, duhet marë fundë, a i duhet përfundoj për atarësie, i vetëmi Allah është pështetar, i plod dhe apsolut, dhe pështet i ti nuk përfunden, nuk hargjohet, a i duhet mbetë dhe ty vazhdoj për gjithmonë. Dhe pastaj, Brëtë dhe thërë të mëzatë të madhë Ahë mjerion, si kurse t'i kisha pas Fëmi të mëdhej, lëmjaj Q'i ka fëmi të mëdhej Ejlen pas veti, t'i kisha pas Fëmi të mëdhej, do t'ja kisha Trashiguar po shtetin Ka shpëtuar a i cili I ka fëmi të mëdhej Omeri, anë i pësejrin atë kohë Nuk për mundet Me hesht dhe përthet jo Allah nuk ka shpëtuar ai i cili ka fmi timri por ka shpëtuar ai i cili e ka pastruar shpirtin e tij tysh ka than allah uazza wa jall qad aflaha man tazakka wa zakara isme rabbihi fasalla ka shpëtuara ai cili e ka pastruar shpirtin e tij ka pastruar ai cili ka fal namaz ve kavan zechat Ajo është i shpetuar E jo i shpetuar Me familje dhe me miq Jo i shpetuar Me biji të më dhe i Edhe qovshin bura Kur të vjen momenti i vdekjes Vdikë Selimani Vdikë Silejmani Dhe Omerë radiallahu anhu E përjetoj Me duartë e ti këtë vdekje Dhe varësën kalifën e musimën Dhe gjatë të rënatës Omerë jeshtë angazhuar Me më kalifën e mëslimonve, endë nuk po dihet se kush do të bëhet kalife i mëslimonve. Të një sërmen, u të buan mëslimon, në gjamin e ma dhe të eme vive, në damasku në satë shumë, dhe përderi sa, po ledzohet letra dhe thirët emri Omerbën Abdullazizit, i cilit saktohet për kalife të mëslimonve. Omeri, Ishtë në safin e parë Si kurse nëse që jemi këtë ullur Dhe po se në dëgjon Emrin e ti Se po përmendet Ja pëlse dëvajt Dhe lotë të ti dalin nga syt Dhe marrin ule maja Të cilët kanë qenë përkrahti Dhe kapën për krash Dhe qesin para muslimonëve Me jabo për hajri muslimon Omeri fillon me qajt Dhe qanë dhe qanë dhe thëtë o ju njerëz, apo e dini kone kini zgjevë, o ju njerëz, apo e dini kone kini zgjevë, o nuk jam për pushtet, zhjithën e kone të doni, ate të cilën e dojnë populli, më të mirën zhjithëni, e mua mësme zhjithëni për pushtetarë, të gjithë mëslimon të cilët kënë prezent, Pa për eja shtem të gjithë brëhëretën, ne kemi pajtuar që omerë të jetë kalifejë mëslimanë. Atëherë, omerë rëdi Allahu anhu, filloj t'i kshelaj mëslimanë, t'i kshelaj t'ja përkujtaj Allahu ja në madhruar, t'ja përkujtaj ditën e gjikimit, t'ja përkujtaj përgjëci të më dhajë të cilat i ka në këtë dënja dhe kur dalim parat madhet Allah azze o gjel o meri, po ju thot njerëzve o ju njerëz, për deri sa më këni zjedhur mua atë herë, ja keni ngarkuve të vetës një barë të madhe Mund të jani dhe respektoni mua për derisa anë të joj dhe respektoj pejgamberin dhe Allahun e madhruar ndërsa sa të dalë dhe kur do të që të dalë jashtë urdhrit të Allahut dhe sunetit pejgamberit alayhis salam nuk keni pse ty më respektoni ju mua Omer radiallahu anhu ndryshoj, ndryshoj i krejtësisht pasit që e bëhë halife ila të mirat të shumë të atë cilat i kishte ila atë lukësëz në të cilën jetante o meri të njësërmen gjithësisht muat dit që e bëhë halife pra ditën e njëse me pasvarimit të kalife si mëslimonve para dite vjenë me fjet po shanë është lodhur ta natën nuk a fjetur Vjenë birë i tina dhe i thët që ka përbonë Ja e mire lë muëminin Tash mu përëthërët babën Me përëdenimin e ti Me pris dho dhe hes të mëslimonve O meri përgjit gjedjalit të vetë Po pëshaj përko birë Se jam lodhur shumë U më ka hu pëtë akati Nuk ka me pëqi Birive të thët Salihu o babë Po pëshonë po pëshonë ndërsa përgjëtësi të mëslimonëve të kanë ngarkuar në bisu pëtë tua, njerëzit presin njau këthy e hakun, njerëzit presin me marë hakin e tyre nga ti, tashmi pasi ka ardhën pështet. Po Omeri tha, të edin se ta natën kam najt, pa fjetur dhe jam i lodhur, po pëshon i pak derin drejt. E pashtaj me emrin Allahot që ohe mëndrek, e falin namazin dhe fillaj mjavdhon hakin mëslimonve Birive të i thaë babë e kusht garanton tyë që mas gjumit që është i gjall, kusht garanton se për drekin i gjall O me e rëquen kam e për qafajt birin e ti dhe thaë alhamdulillah Që Allah i madhruar Ma ka falë kësi e vladi Dhe i tu bëjë mëslimën Dhe filloj Më jam da të drejtatë mëslimënve Të cilat i më rritan një mëslimën O meri rëdi allahovë në hop Omeri radhjallahu anu nuk pajtaj me banuar në palat Më ndohësit ty jetoj E zhjodhi për jetë jetën e fukarave E muar një dhomë Në mes të damaskut Në mes të fukarave Në shtresës e holt si Në mënyrë që ty jetë sama afer tyre Që au kuptaj hallë dhe në dertin e tyre të qendra i praj të pran t'yre e t'ja ja japi haki në t'yre në mere rëdi Allahon ho, pasi që është gjithë për shtetar dhe mbreti mëslimonve njëherë tregën gruja ti se hyra thët në dhom ku a falë të omeri zakonisht dhe e pashishtë të ranë seqde dhe kante dhe kante dhe në lëtë nuk ju në alëshin omerit Pasta je pyta omerin Pse pëkan A e musliman, ka gjithë në do një bela e madhe mësliman A e ka goditë në do një bela e madhe mësliman Në do një fatkeci e madhe Fa qka pëdon Fatkeci dhe bela e madhe Se sa kje qka më ka gjithë mua On e jam On e jam garkuar Me dëtyrën për i krejtë mësliman Krejtë a mësliman Krell këtu shtete janë bimua, e adin i lëzër mëslimon, se sa ka qenë harta madhe e botës islame, në kohën kur arë në pështet, omer bën bën Abdul Azizi, rëdi Allah vanhu, në lindje ka qenë nga India, dhe në përëndim dhe në Marok, gjithësish në brigët Atlantikut, në dërsa në veri lartë, nga Turkmistan e atje lartë, dhe në jogatë dhe Afrika jugut, këta kanë qenë ku fejt e shtetit islam, kur ka ardhë merën i pështet. Krejta mëslimon, i thëtë gruasi ti, onë ka më përgjigjur për ta, në ditë në kiametit, kur dalët parat madhit Allah Azza o Gjell. Ka me rranë përgjëtësi para Zotit, në mesin e tyre ka fukara, në mesin e tyre ka të veja, në mesin e tyre ka të atil, që është bërë pa drejt, O është shkelu dhe drejta është më huar haku Krejta ta prej meje presin Krejta ta në ditë në kiametit Kanë me lypur prej meje të vërtetën dhe hakon Dhe për postyre leja ta krejt për namën tjetër Ka më mpyt pejgamberi aleyhisselam Se qka bone për i metin tim Qka bone dhe qka pëndove për i metin tim Allah ta laimet tim krahton dhe supër tuaj ja, Omer bin Abdulaziz pra Omer i kish të drejtë që i sht drejt, drejt më kajt dhe a thëlai edhe gruaja e tij Fatimia dhe po kan për këtë belatëmave e cila e kishte kapluar familjen Omer bin Abdulaziz zatan pas kish të dekoromer e kishën pyetur gruan e tij Fatimen A ban në pika të shkur të ra A ban në pika të shkur të ra Me na përshkru e jetën E juaj bashkërëtore dhe familjare Pasi që Omerë është bombrat dhe kalifejë Mëslimonëve Fatimja ju përgjegjë Wallahi Nga jo dit Që është bërë kalifejë dhe mret Sy si të ti si kanë terë Sy si të ti në një kë kanë terë me latë Dhe në shtepinë tonë Nuk ka pas gaz Dhe të më vaj Dhe të më let Vaj dhe let dhe piklim dhe mërzi Kur gaz dhe në harmoni Kur qëtësi dhe lëmëtërin Shpinë ton Ne nuk kemi pas nga e dit Prejse omerë është boh kalifej mësliman Po Po vlazen mësliman Omerë radi Allah I zhjo dhe pas e jerdhe në pështet Njerëzit më të dishum Dhe më me të menqum Izgjodhi për pushtetar Izgjodhi Në mënyrë që Tu ajap të drejten dhe hakin muslimonve Izgjodhi njerës të devat shumë Ata që kishin frigën Allahut Dhe kishin dje Dhe eksperiencin i pun Ndërsa ata të cilet Ishin të pa drejt dhe zëllum qar I largojnë kapozitat e më hershme Bileve pasurin Të cilin e kishen marur Dhe trashinguar nga pështetar të më hershme O a konfiskoj O meri të gjithë dhe pasurin Dhe njërin nga ta tha Këta e ka me hagë dhe me të drejt O meri thaë vë Allahim bëllëgojen Se kryten të to këta qas Pasurin e mësliman vështë e madhë Pastori i jashtëtetit është më i pavde. Të gjithë kanë të, të drejtë, me çfarë të drejta? Me çfarë të drejta trajgojnë pushtetari pastorin e muslimanëve, të qytetarve, të shtetasve të atij shteti? Ai është njerëz e të gjithëve, nuk është e Omerit, as e Imia, as e As-Skulit, por është e të gjithëve. Omer radiuallahu anhu ishte ku i dashëm që se cilitja ja pë hakin e ti. Omeri radiallahu anho, ishte interesuar që të gjithë njerëzit jenë të knasënën pështetin islam, që kë meftyrë të barë të dalë kja kje dënja, dhe meftyrë të barë të dalë para allatë të madhëruar në ditën e gjikimit. Omeri radiallahu anho, ërë uan të arka në shtetit më mirë sa gjdo kështjetër, ishte shumë interesuar edhe një mëllë, Më ndon nga arka shtetit Më të drejtë dhe mjë ndon Hise muslimonve Dhe njëherë për deri sa ishte Duk e nda Një pasuri muslimonve Nga arka shtetit Njënga fimit e ti Bite ti të vexel E kap një molë dhe e kap shon Dhe shtin në ngoj Omeri rëdi Allah Omeri E jashtin gjishtin në ngoj Dhe janë zjerën me zarë Thimiju ta t'ka fshatë mollë edhe jadhranë gojën jalen dënë Thimiju kanë hidhërohet nga baba dhe shkon të nane dhe duke qajtor Dhe i tregonë se baba ma muarë mollë nga goja Nana i nëzjerë dë para i abdikujt dhe parasit më shku me blejnë tregë Ndo një mollë dhe me hangër birë i saj Dhe kështuve pran Pas ta ju meri Pas e ndan pasurin Dhe këtë një shtepi I thëtë grua si ti Unë e pëndë dëzëj Ere në molës Mos kini hangar mëlla ju dikush I thënë po Gjali erë duke qajtur, dhe u mërë gjuna, lypke mol, dhe një dhe shparat dikuj, dhe blejti mol. U mërë rëdi allahuan hojtha, dhe i tregoj, se si ndodhë me birin e ti, kur e muar një mol, nga arke e shtetit dhe shtinin goj, dhe fadu allahi, kur janë zirra prej goje, më duke si kurse një pjesë të zemë rëstem e qitë në tokë. Por nuk deshta që birim Ta marrë ndo një pjesë nga pasurija muslimonve Nga pasurija shtetit pa të drejt Pa hakëve pa mërit Vlëzër musliman Kjo është drejtësia e islamit Kjo është parim prej parimeve të koranit Ne paracesim omerin se simbol të drejtsiz të gjithë atyre të cilët e akuzojnë Këtë islam, këtë shëriat se nuk ka drejtsin në te Dhe i sfidojmë të gjithë në lindje dhe përëndim Dhe të nësielë një pushtetar të drejtë si kurse omeri I cilive proj në këtë mënyrë dhe ndaj fëmijës të ti të vogët Nuk ishte leht për omerin Më janë zirë kafshate në gojes fëmiut të ti Por drejtësia është parim në imal Sesa hatri dhe qefi fëmiut Sesa mja bo Mja plecu dëshiren dhe mja bo qefin Qofteva që ti qe keme të dashurin tënë Povle zërë muslimon Kështu dhe prënë të omeri radiallahu anhu ve prante me pasporën e shtetit u hapta hova yapta hakunat yre të, ha të, të cilat meritojn thot një nga ta të cilat kanë punuar në kohën e Omer Kanë shkepër zëqatë, kam shkuar në Afrikë, unë ka ordhruar u merë në Afrikë, me shkepë zëqatin, pasurinë e muslimënve, me janë ndafu karave, por shëtita po është dhe lartë, breva rrugve, në përlajë dhe në përpshatra, dhe futa në thëllësi në shtepijat e tyre, por nuk gjetan njeri, nuk gjetan njeri cilë e prënon në zëqatin, e prënon së bakan sepse nuk ište fukara sepse nuk ište të varfur varfur ija ište liminuar në kohenë Ömer bin Abdulaziz varfur ija ište liminuar krejt Afrika nuk e koni fukara Allahu akbar Allahu akbar say ma vësht ki islam Allahu akbar Sa i kan shum ve il ezzet shum. Sa i min yra ve im shere shum e shku e isliam. En kohene sadit kur pretendohet një liri në kohën e sodit me miliona femi me miliona njërë zvdesen dhe voajnë nga oria muat jemi afrik dhe gjetion në kateran të botës ndërsa në kohën e omerben abdule azizit as një fukara nuk e ke as një të varfur nuk e ke i cili e prena në sadakan e prena në zëqatin dhe dhe të rohet përsoni një ngarkuar, me shpërndarje në zëqatit, më këthyë me atë pronë, me atë pasëri, se reshni arke në shtetit dhe me thanë se nuk ka të varë, for nuk ka njëri cili e pranan sadakan, e pranan në zëqatin. Povle zërë muslimon, kështu dhe prante omeri radiallahu anhu, i cili për vete zxodhe jetë në vërfërisë, Omeri dorën të uni Nëftyren e ti o difte o njifte O vrenë të vërfria e madhe Tesha të veta me leska dhe me harna Ndërsa mëslimant Ishte interesuar me ingop Mja plecuar dëshirat Më smelan njerin ruzëllën toksori cili vuan Omeri dhe luftën në nalim pështetin e ti Në kohen e ti e ndale luftën o angazhua më rëgullimin administrativ dhe shëqëror o angazhua më rëpërmërsimin e gjendje sociale dhe ekonomike për shteti omerit nuk ishte 20 vjet asë nuk ishte 20 vjet por për shteti omerit ishte vetëm 2 vjet brenda 2 vjet e varriti me ba më rëkullirat të më dha me emrin Allahut azogel sepse thjesht është e nësinë qërt për para kështë e kuranin dhe sënjetin i pejgamberit a.s. dhe kështë e parim drejtsin drejtsin në zjerur nga kuranin dhe sënjeti pejgamberit sallallahu tala a.s. këtë drejtsi të cilën e elezojmë dhe në dëgjojmë për te por mjerë i sët nuk shofim dhe nuk gjejmë realitet të hësa i drejtsie edhe o mjerit Edhe o merit, i rri koha me dal nga kje dynja, edhe o merit, i rri fundi më përshëndet me dynja, i rri vdekja dhe i shtrit në shtrat, po i thret biteve të shtatit apo të tetit, po i ullë pran ti dhe po i u thët bive të ti, o bite mi, O evlatë demi, baba pëshkon, asë gjë para vetës ju kam janë, në qofë se inë të dëvatë shumë dhe sinë qërtë, Allahu ju kanë dorë, po në qofë se nuk inë të sinë qërtë, Nuk dua që me parate mija që ndihma i në haram O bitë një Që ndranit fort rrugën Allah të madhruar I ofrej Njën nga një dhe i puthi Dhe i përshëndeti Dhe i fatashmë dini asht Dhe ma thyrni nane në jue Bitë e vet Njën nga një për dalin E letë të tyre po i pikin Po i pikin po kajnë Sepsen Po e përshendetin baban Dhe sikur se baba po ju thot Se kjo është takimi jo një fundit një këtë dynja Dhe ja për atë bab me kajt Ja për cilin bab tjetër Pos ati babe E pak babalar Dhe pak prind kasi o merben abdullazizi Pas taj Futët gruja ti, Fatimja Dhe thët gruja si ti O i ti grua Ke friga Allahun e madhruar Qendra deva qme dhe sinqer Vashdo me jetuar në këtë gjendje që pëtë la Të më dëstis Të më rë fris Dere sa ta ta kash Allahun E nashta E nashta në bashkan Allahu bashk E dhe një herë në gjenet Pasta i tha gru asë ti Jam duke pa një grup Jam duke pa një grup Që povin Nuk janë shëjtan E asë nuk janë gjën Po mduket se janë melace Dili ashtë dhe le muhameta Erdhen melace Me jam mërsh për të në mërbën Abdullazizit Dul gruja tina dhe mbjulli derën Dhe la omerin me melaqet Allah të madhëruar, të cilat pat jetër, omerin kan, kanë për të pakëzuar, që shka thanë Allahu Azze Vajal, inë në lëdhina, inë në lëdhina, kalu Rabbu në Allah, thëmës të kamë të të nëzëlu alejhimu lë melaiketu, Alla të khafu, alla të hëzënu, u e bëshiru bil gjennëti leti këntëm të wadun, në hënë u lijakum fil hëjati të dunja wa fil ahire. A të të cilët kanë fanë, se zëti jo në është allahu, postaj kanë punuar me këtë islam, kanë për të juzbëritur me laqët momentin në vdekjesë, Dhe kanë përti marë atyre myshde Kanë përti përti përgzuar ata Se nuk kanë pse friksohen Për të ardhme në tyre Dhe nuk kanë pse mërziten Për të kaluaren e tyre Dhe për ata që i kanë lanë mrapa Se Allah është ku i dëstarit tyre Në dënja dhe Allah është ku i dëstarit tyre në ahiret Allah, Allah, selam i Allah që oftim bi umerin. Selam i Allah që oftim bi umerin. Trëm dhe të sheku në ndaj neven nga umeri. Por ne i qojmë selam umerit. E ljusëm Allahon me në bashkuar me umerin. E ljusëm Allahon me dërgun këtë mëtë. Njerës të cilët se rëshërin gjallin këtë islamë erin gjallën këtë drejtësi bëhen shembul dhe mostër për të tjerët dhe ju tregojnë se qka është drejtësia qka është islami i cilë është nuri dhe drit për mbarë njerëzimin omeri radia Allah shkoj dhe ila muslimant por mbeti Korani mbeti sunneti dhe mbeti dini Allah të zëvë gjelë Elhamdulillah për këtë islam Elhamdulillah për këtë korë për këtë korëan Elhamdulillah që Allah o kadërgu arasi përën këtëmët Dhe faële Allahu tazëzë o cëll Që kalëshu e mshinë këtëmët Dhe kem shpër este Allahu Se Allahu në mëtej dëtaruan këtë din Vële zërë musliman Bin istikfar për vedre të në juaj Për familje të iwerë për krejtë muslimant Se Allahu është falës Im shërë shumë Esta këfirullahi lë iwerë kumë Wa lisairë lë muëmininë min kulli dhëmbin Fa esta këfiruhu Innehu huë lë gafurur rrahim Allahu akbar Realizaj studio produksjoni e krenarja në kristin Allahu akbar Allahu akbar